Якби до тебе звернулася за допомогою я, звичайна жінка, що живе лише на зарплату, ти, оглянувши мене, зрозумів, що можеш врятувати. Однак у мене немає ні грошей, ні зв'язків. Невже б ти мене просто відпустив додому помирати? Не вірю. Тільки не ти, дорогий мій Санчо Панса. Тільки не ти. Врятувати всіх ти не зумієш. Але скільком родинам зможеш подарувати надію? Правда? Лише надію? О, то таки багато. Хтось мусить її повертати, як це робив мій тато. Думаєш, я повірю, що у нього стався інфаркт? Ніколи. Він вліз в таку справу, про яку краще нічого не знати. Тиждень тому приїжджав до мене в Київ, дещо розповідав. Його вбили ті, що співали дефірамби на похороні. Та я впевнена, всім нам віддячиться сторицею за справи наші. Можливо, декому лише після життя, на жаль. Та хай. Вони стоять під її будинком. «Сашо, може зайдеш на чай?» Говорить Оксана якимось таким зболеним голосом, не благаючи. «Хіба можна відмовити?» Вона мовчки ставить на плиту чайник, він робить канапки, вечеряють, розмовляють. Чоловік знає, що треба про щось говорити, щоб відволікти її від гірких думок. Оксана скинула з голови чорну хустину. Довге русяве волосся заплетене в того косу. Сашко прихиляється через стіл, щоб дістати з того боку сир. І торопіє. Знайомий запах любистку. Волосся Оксани завжди ним пахне. І самого запаху вистачає, щоб знову втратити голову. Оксана піднімає наполохано на нього свої зелені очі. Вона відчуває, що відбувається з ним. Раптом рвучка встає за столу. Підходить до Сашка в притул. Дивиться на нього знизу вгору. Вона ледве дістає головою до його підборідня. Чоловік робиться від цього ще гірше. Серце типається, мов скажене, в роті пересихає, руки починають тремтіти. Оксана торкається кінчиками пальців і ощуки і цілує просто в губи. І Сашко відривається від землі, і летить, летить як тоді в десятому класі, коли вона вперше його поцілувала. Трапляються в житті моменти, коли ти не в змозі бодай щось контролювати, бо то правдива стихія не просто валить тебе з ніг своїм дев'ятим валом, а й несе, несе, несе. несе. Допіру їй знано куди. Її дух мені любистком. Її кінчики пальців кавою, її тіло пахне вітром. На годинку навпроти нулі. Оксана не хоче, щоб він закривав вікно шторами. Не варто ховати небо, хай заходить до хати, шепочуть губи коханої. З нього на нас дивляться не тільки хмари. Сашка ті нулі та табло дратують. Він поруч із ними сам маліє до нуля, але губи Оксани накривають його новою хвилею шаленства. І коли він нарешті висуває краєчок своєства з під тої хвилі, нулів уже нема. Трійки та одинички. Кохана спить, загорнувшись калачиком, вклавши свою голову на його груди. Він боїться порухом. Чи надто глибоким подихом сполухати її, не вірить у своє щастя, чи у своє горе, торопіє, вкотре шалено вдихаючи запах любистку. Ліпшої ночі в його житті досі не було, як і щасливої миті. А вранці вони сидять на кухні і п'ють чай. Оксана ніжно посміхається, а Сашко не може відвести від неї очей. Оксана, ти й я, розумієш? Я давно тебе кохаю. Ти ж знаєш, правда? Оксана ствердно киває. Сашко продовжує. Тоді в Києві на Майдані, пригадуєш, мені здалося, що у нас могло бути воно взаємним. Тобто кохання. Ти сказала, що любиш свого чоловіка, хоча я зовсім інше читав у твоїх очах. Але як склалося, так склалося. Не будемо перевертати минуле. Не перебивай мене, будь ласка. Сашкові здалося, що Оксана хотіла щось сказати, Та вона не зводила з нього очей І мовчки уважно слухала. Для мене сьогоднішня ніч Це не просто приспати, Скористатися тобою і твої самотністю горем Ти не думай, все дуже серйозно. «У мені нічого не перемінилося в почуттях до тебе, хіба що роки додали смутку тобі зрештою вирішувати лишатися зі мною ці жінчим. Я кохаю тебе, Оксанко. Він замовкає. Вона нахиляється над столом, притуляє до його губ пальці, що пахнуть кавою, і він не може стриматися і цілує, цілує ті пальці».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 І найжахливіше в тому винувати лише я. Тому мушу повернутися в Київ. Там у мене хвора донька, та. Вона робить маленьку паузу і додає та.